Radio Energy podcast-arkisto-osoitteessa www.energy.fi. Heat Music Only. Paula Harpi. No tässä on Silvia, hei. Terve. Oot sä rassaaja. Mitä? Otsa rassaaja. Mikä se on? No siis autonkorjaaja. Kyllä, me olemme semmosia. No kato, mulla on semmonen aika nopea juttu nyt kai. Kun mä oon tässä moottoritiellä, tai ärsyttää tämä juttu mua niin paljon, että nyt mä enää aja eteenpäin, ennen niin kuin mä saan korjattua. Niin. aluksi mä luulin, että kaikissa muissa on mutta sitten mä tajusinkin, että ehkä tää auto on mässä. Mä olin silleen, että mitä, että et, mun vilkut on kai rikki, että ne ei näytä ollenkaan. Niin tää on tosi vaarallista, tää ajaminen. Juu, juu. Minkälainen auto sulla on? Punainen. Ei, mutta minkä merkkinä? Äh, oon tässä makkaa. Mm, tää on turbo. Tota, tota. Niin, mutta mikä merkki on? No, tässä lukee, että turbo. Turbo. Niin, ja sitten kuuler. Joo, kyllä. Henkilöitä kumminkin. Niin. Oha, täällä on vielä tämmöinen S40. Joo, se on Volvo. Aha, no niin. No, tää Joo. on punainen Volvo. Joo, kyllä, kyllä. Mutta voiko se olla vilkkunesten loppu? Katoin konehuoneeseen, mutta en mä nähnyt siellä mitään muuta kuin sen vararenkaan ja puntin. No ei joo, rakas tyttö, ei ole olemassa vilkuille mitään nesteitä. No se toimii sähköllä. Mutta emmä mikään blondio, kyllä mä oon ennenkin nähnyt, että sinne on nestettä laitettu. Joo, mutta ei niin noin, ei, ei vilkuihin kyllä nestettä laitetaan. Mutta kun tähän välillä lentää tähän ikkunaankin nestettä, niin voiko se lentää sieltä vilkuista? ei, ei lennä, se on pissapoika se. Ei kai tässä sellaista ole. Ooh, sinä nyt. Lasin No niin, mutta joku häikkä siinä on. Kato, kun mä painan vilkua, niin samalla tulee pyyhkiätkin päälle välillä. Vaikka edes sade. Meillä, jos sä nyt oot mä en tiedä, meidän Pekka siellä liikkeessä. Mä en enää siellä itse, mutta niin onko meidän liikehän on Joo. Ja kyllä me tietenkin katsomme, mutta minun täytyy kysyä meidän Pekalta, että onko se siellä vielä. Se on varmasti siellä vielä. Sä voisit ajaa meidän pihaan niin Pekka katsoisi Mutta kato nyt, kun noi heiluu noi pyyhkiät koko ajan, niin mä en näe mitään. Kun mä laitoin vilkun päälle, niin ne pyyhkiät meni samalla. Joo, siellä on joku häiriö nyt. Ne ei kuulu niin mennä. Otsa oletko varma, että tässä ei ole mitään vilkkunestettä? Ei ole, Silviä, ei ole. Sä on ihan varma. Vilkuissa ei ole vilkui, mitään tekemistä nesteiden kanssa. Tiedätkö, mitä mä tiedän? No. Sä olet mukana on pilapuhelussa. Tää oli melko hurja juttu, tää kyllä. Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrg.fit.